Bismillahirrahmanirrahim Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Falim deri mi takon Allahu subhanahu wa taala wa çelëshpëtimi qofshin li Muhammedin sallallahu alaihi wasallam familjen e rëshqet e tij Kemi nderjën të ju prezentojnë këtë material që është përkaditur në studion Zëri Islam Me shpresë se do të ndikojnë në ngritjen e vetëdijes vetare, moralit Dhe nëse do Allah subhanu vë ta'ala në të jetë shkatë për përfitimin e kënaqësit së ti Rabbon Allah, Rabbon Allah, Rabbon Allah, Rabbon Allah, Allah, Allah, Allah. qrihul qalrihul qal tema shërimit shpirtit apo zemrës qrihul qalbi min waj'id dhunubi nahilul jism yeshaqu binahibi shrimi e por astaghallahu qe te ruhesh nga mokatet e madha edhe te ruhesh nga mokatet e vogla edhe ti veprosh veprat e mira me qellim me arritna sina Allahu ta zeza ndersa mokatet e madha dhe e vogla ti lesh me qellim mos mto ofrua hidhrimi i, i Allahu ta zeza نحيل الجسم يشهق بالنحيب بس قدوا منكم الا واردها وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثياما ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثياما نوك ديكوش غا يوتش نوك دات كالون بي جهنم بي سيرات الله عز وجل تا جدب المستنار شدا نيري كامكالو بي سيرات بي جهنم Kana ala rabbi ke hakmen më këdhia, ndërsa Allahu e ka banë të tëne, leqë, dhe dhe e ka caktua, dhe pat jetër ka mendohë kjo, gjda person ka me kalu mbi sirat, mbi gjehenem, dhe nga kjo i shpëtojna në tëtë pasi që kanë me kaluë, thumë me në në gjillë dhijin e pëtëkau, dhe do t'i shpëtojnë ata të, të cilët kanë pas frikë Allahumë. Se pasi që tu ka ljub mbi urën e gjehenimet, në më thënë sirat, është e dëshim puna, a do ta kalësht, apo ja. Përveç, atat të cilat kanë pas frikë, Allahu në azarëgjë, Allahu kadan si uri, do t'i shpëtojmë ata, el ladinë të takovë, wanadharu të zalimin e fi haqetia, ndërsa atat të cilat kanë bo zëllamë, do t'i lojnë në ta të gjunjo së rohën, me gjunjë në gjehenem. في نفسي بنور من فؤادي حينما راجت يا ربنا إيماني في جراتنا السريالي <سؤال> روقا ادريت اليجرون هوجا يندرور شكري علي حينما راجت يا ربنا إيماني في شراقتنا نفسي بنور من فؤادي حينما راجت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 më shërimin nga smundjet. Nga se smundjet janë dy lloj. Smundja e trupit dhe smundja e shpirtit. E smundja në trupit e, din dhen, trupit, e trupit, gjimtyre, trupit e dinë të gjithë. Kur i dhanë diçka nga trupi, një pjesë e trupit apo ndonjë ximtyrë trupit, në mënyrë anko të njerëzit të shohin ose djurmët të tij shohin trupin e tij, të shohin se ka rënë në shtrat skomundsimu çu, të shohin se ka nevojë për mjek dhe i bin mjekun po shrem, ndërsa smundja e shpirtit është Shumë ma problema se sa smundja e trupit Për shakë se Ka mund si njëriju me koni smundja Edhe mas me vrejt vetin se është i smur Në tëtë ka smundja në shvirtit Dhe nuk e kërkan mjekon Në dhe kjo është prej smundja ma rrezekshma Se sa smundja e trupit Tëtë të pengamberi sallallare e sallam Të u radhul fitanu Ju afrohen fitnat, sprovimet Zemrave alël kulubi Ardhul hasiri Uda uda i vinë fitënë të sprovimet njeriot në tëtë ose shpotan nga makati ose e ban makatin i vinë të njejta të shpeshta sikur ata thuprat e hasras sikur se thuprat e hasras fe eju qalbin e shrapaha ajo zeymar e cila e thith atë smundja, atë sprovim, atë makat nuk kitet fihi nuk të të më sauda në atë zeymar banhet një pik e zez se herë ataq bin at maqatin wa ay qalbin ankara nukitat fihi nuktatun baydha wa cdo zaimr e cela e mohon nuk e refuzon at maqatin ne zaimr ne ati personit bota nje pik e bardh natot nse jan pika te zeza shom bota as shom dhe rriten ndesa e mbulojn zaimr nde kinjeri mos osh gjendje me po te miren dha te keqen me dallu e nse osht ci refuzon te qeciat ju zbardhet zaimra kom si me dallu te miren nga e keqja Tot një autor e librit titull mundhajul qasidin. Pllaces smundja e zejbras ashmë problematika po e shpirtit sesa smundja e trupit. Për trashëgata, shko qiporo ato që e përmendëm ajoh se njeriu ka mund si me çeni smund edhe nuk e devetën se është smund. Sekrozhja shumë muslimanëve sot edhe të rivë musliman shumë për tyrë an smund edhe i mendon se është i shëndosh. Realitet ai kosmundja të mëdhoja në shpirtin e tij edhe në zejrën e tij. Pastaj është rrezikshme për shkak se nuk shihet. E shef vetë besimtari ai i miri i cili ka detyrin mjaftueshmë që shihet e keqja dhe e mira, mirëpo ai personi vet nuk e shef edhe njerëzit që janë sikur ai nuk e shohin sëmundjen. Nuk e shohin se personi është i sëmurë se dohet për mjek, është bom për mjek. Dhe e treta nuk e njohin mjekun. Nëse do të nuk shkojnë te mjeku, nëse i dham të krahu apo dorës sakrit, automatikisht më një herë niset për te mjeku, kërkon mjekun për shërim. Me pokurosh ti smurën e zemrës nuk e kërkon mjekun. Madje thotë edhe mjekt i kanë smur shumë për mjekëve këtij llojit, janë smur. Thotë faqdu at-tabib fa in al-atibahum al-ulama. Ul thotë yumungojn pastaj edhe mjekt këtyre njerëzve, ngase mjekt që shërojnë zemrat ose shpirtin e njerëzve janë haqëllart va kad marë dhu fi hadhi l'asar dhe këli i bërështi vjetër ki thatë në këtë kohën ton janë smu thëtë vetë haqëllart li anë da al muhlik hu e hëbë të dunja për shakë se smuja e cila është katëra njeriun është dashurian dhe kësaj bota va kad gala bëha dhe da al al atiba e fatke sështë thatë kësë muja i kam bulua edhe mjekët e kësaj kohë që dënë thatë haqëllart asaj ket koh Illa men rahim Allah, përveç atë është ka Allahu e karuaj, ola e zalu lë khejru bëkja, pas të ajtët, vazhdojnë, prapë në mejtën e për nga mbejri sallallari se më ka khejr, ka mjek të cilët nuk janë së munga, kësë mundje, ola kinnë hum qalil, mi po janë pak, oma qillët i mqallë me njëstemja lehëm, edhe pse këta mjek janë pak, pak prej njerëzë janë ata të cilët i dëgjojnë këta pak mjek të cilët janë dhom, u استفيد منهم اس كركوين چه të ken dobi për këtyre mjekëve. Wallahu al-mustaan, Allahu qoftë në ndihmën tonë. Ndot me këta fjalë përfundon ai rreth kësaj teme. Vazdojmë na me shërimin e shpirtit apo të zemrës. Ai shërimi i cili është që do të pësimtari me kërku, është taqwallahu apo ruajja nga mëkatet, that Allah, "Wa laqad wasainal ladina utul kitaba min qablikum" Next to ikëmë porositë atyrat që ja kemi dhën librin para ju. Utul kitab min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Edhe ju keni frik Allahun Azza wa Jall. Na tho tagwalluku është frika nga Allahu Azza wa Jall. Si zoti përmendim definimin e fjalës taqwa, Allahu Azza wa Jall ka porositën këta, por shëkse kjo është syrim për, për njerëzit e ka porositë, gjithë atyrat popujve të cilëve u ka dhën libra maharat. Do të edhe ju tash پویو پروسس چ کنی فریق اللهون عز وجل کنی فریق و پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث نشاتسمتان ابو ذر و معاذ بن جبیلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم تو دی کا پروسیت مک شرم تو پیغمبر صلی الله علیه وسلم اتق الله حيث ما كنت کفریق اللهون لا الله. ترو یو گا اللهو گا مکاتت چ اللهو ابین حذریمن اللهوت حيث ما كنت کودا چ تیش و اتبی السیئه تل حسنات تموها dhe vepro të mirë pas të keqes. Nëse je mashtruar dhe ke rënë në mëkat, pas atij mëkati vepron ndonjë vepër të mirë e cila shkak dhe au në lën, e anulon e humb këtë keqën, e fshin, e mira e fshin të keqën. وخلق الناس بخلق حسن ذا سيلو me njerzit mirë. Në të thejsh të kesh frikë Allahun as døjal në çdo rast. Edhe nëse si je vetmi që sfriq Allahun azza wajal. Nuj me çein që frik Allahun se Allahu chef. Mbi tok me çein që frik Allahun se Allahu chef. Në shpell me kon që frik Allahun se Allahu chef. Në çdo rast që frik Allahun, me gjymtyrët e tua që frik Allahun azza wajal, se Allahu tat ya'lam kha'inatal a'yun. Allahu azza wajal e ditratin e syne. Ne tat, atë çka dëm ta thot syni, çë pregadi diçka në një kurrë dhe van me synte, Allahu e din se çfarë e të dashme thamë me këtë. Ja, wa ma tukhfi sudur idha tashafeheen juksat en njerza. Do thë çdo herë Allahu Azza wa Jall është ndituri, do thot ka diturin mbi atësh katie të u sill apo e të vepru apo e të e thon. Në çdo rast, qoftë në ujë, qoftë në tokë, qoftë në shpellë, qoftë në shpë, qoftë vetmin, qoftë në shëshri, do thot çdo rast, do shta kesh frikë Allahun Azza wa Jall, kjo është për dhomçërisë. Se fjala takwa, do thon nëjuh në, në, në aspektin gjohsor është murujtën. Do thot murujt prej diçkahet edhe mumbulu me marë si mburoj dhe mbrojtje ndërsa te ulemat ka tham është dhe primi muslimanit gjith ato vejprat të cilat e knaqin vejprat e mira për të arrit knaqsi në Allahot Azevedzhel dhe me ilan mëkatet të cilat ofrojnë hidhrimi në Allahot Azevedzhel në dhe të ki përsan ka të kvalak ki përsan ka dhe vëtë shmëri e kanë pyten ka pyten Abdullah ibn Ameri Radiallahan njonin nga sahabëve e ka qenë Ubej ibn Ka'bin, si qëfa është të kvalokho. Ka thonë, emma se lekë të tarikan dhe është wakë, ka thonë Omerit Radilan Ubej ibn Ka'bin. Atë kanë do në dhe njëherë me hecën rrugën me gjëmba. Ka le bela, ka thonë, po si jo, fema amil, ka thonë Omerit, qëfar ke vepru kur ke hecë, kejtë me thejra, qëfar ke vepru? Ka le ma shëmërtu, ka le shëmërtu vë që të hëtëtu, jam mundu dhëtë me urujtën, Sa kam pasë mundësi që të ruhëm nga të gjombët? Kale fedhali këtë takwa Kështu është të devet shumëbëria Në tatë të ruhesh nga të makatët që shruhesh prej therrave gjatë rrugës Prej gjombëve gjatë rrugës Këta një një një poedve musliman Në kuptimin e kësaj që ka thonë Ubej ibn Uka'bi Kallit dhunuga sa gira ha o kebiraha Në formë poezis e ka thonë disa vargë Blej makatët që ofshin dvogla apo të mdoja fë është takwa sekur është devotshmëria kjo është frika ndaj Allahut azza. Kjo është kuptimi i fjalës takwallah. Wasna kamashin فوق الأرض الشوكي يحذر ما يرى. Depras sikur ai person i cili ecën individi i cili ec rrugës dhe rruga është e shtruar me xomba, ai kruhet i jep mundin e tij maksimal që të ruhet nga xomba në rrugë. La tahqiran saqira the most announcement të vogël. Do thotë most announcement s'është më kat i vogël. Mosu i kjo është e vogël edhe s'është problemoneve froj. La të hakiran në së gjerëtën, mos, mos e në në që më sejndin e vogël, të inë në gjibale minë në hasan, nga se kodrat një janë të rritunat, dhe më thënë janë botë më dhoja kodra, pre guraletësve të vogël, pre guraletësve është bo kodra, e vogël është tush guraletës është i vogël, po e vogël është, po kur janë bo shumë guraletës është një kodrë. Në dhe në këtë mënyrë janë edhe mëkatët Masë në në qëmë të voglën Se këtë bëhen shumë mëkatët voglë A të bëhen si kur kodra e madhe Andaj ka të thonën Lëke bira mal isti gëfar Se nuk mejtë mëkatë i madhe më më Nëse njëri ju vazhdimesh kërkan falje Prej Allah të zëzërë nëse ka bëndë në një mëkatë madhe më Uala së agjire mal israr A asë që ka mëkatë voglë nëse ti vazhdimesh edhe pranë Nga se rritët Nata truaj nga mëkatet e mëdha, dhe ruajja e njeriu nga mëkatet e vogla, dhe veprimi i veprave të mira me qëllim ma arrikënat Sina Allahut, kjo është tagvallahu. Dresarësia e tagvalluhut në Kur'an dhe vlera e saj shije vet, nga ajo se saher Allahu e ka përmendur në Kur'an. Kur'ani është përmend tagvallahu apo frika ndaj Allahut Azza wa Jellal më tepër apo adversisht 250 herë. 250 herë vetëm Kur'ani është përmend këtë fjalë dhe me kuptime të ndryshta, e di të porosit ndryshme që Allahu Azza wa Jalla e ka përmendur. Ka rasë ku Allahu Azza wa Jalla e sugjeron në suratul Hashr eden suratul Maida, Allahu Azza wa Jalla e ka përmendë me ni ajete ose me dy ajete dy herë. Ka thënë ja O ju që besuat, takullahu o ju të cilët besuat, keni frik Allahun. Ul tanzur nafsun ma qaddamat li gad, la zat shikan njeriu se çka ka pregaditur për nesër. Pra pe ka përmejnë, vëtë tëku Allahë dhe keni frikë Allahën Pra për së ditë, inë Allahë këbirën bë ma të amelun Së Allahë është të lajmëruar për ketë atë të qka ju e vëprane Nërse në ajetën surët ma edhe është përmejnë treherë Përmejnë një ajetët Lëjsa lëllë dhina amanu aminu së salihati Nuk është mëkat për atët se lë kanë besu dhe vëpruvej për atë mira Gjunahën fi ma taimu idha ma të takov nëse kan pas frikma tek Allahu, te sa kan frik Allahun u amanu, dhe kan bësu Allahun u amilu salihati, dhe kan vepruve iprat mira, thummettaqau. Pastaj kan pas frik Allahun u amanu, dhe kan bësu, thummettaqau. Pastaj e kan friksu Allahut u ahsanu, dhe kan vepruve iprat mira, wallahu yuhibbul mosirin, Allahu i dha vepërmirsit. Domethënë, bamirsit. Na do 3 herë në ajetë të Allahu zotëll e ka përmend fjalën kan frik Allahun, kan frik Allahun, kan frik Allahun. Kjo flet para nsinë asaj asaj i bën dobi njeriu apo sa është këshërim për njeriu frika nga Allahu Azza wa Jall do thot nga hidhrimi i Allahut Azza wa Jall Pastaj thot ellezina amanu wa kanu yattaqun do thot ju hap për gazime për ata që kanë pas frikë Allahut do thot ata që kanë besu dhe kanë pas frikë Allahut lehumul bushra fil hayatid dunya kan për gazim kët botë dhe fil ahira edhe në botën tjetër Pastaj thot inna kammakum min dallahi etqako njeriu më i ndershëm te Allahu azza wa jalla por nga ajo është ai i cili ka frik Allahun azza. Natat iloc i parshërimi i par që me shpëtu njëri unë nga pasojët e mëkatit që kemi përmenjë disa derëse me radhë, është shërimi i par është agvaloku që te të ruhesh nga mëkatet e mëdha, edhe të ruhesh nga mëkatet e vogla, edhe të i veprash vej pra të mira, me qëllim me arritë këna sinë Allah të zëzëllë. Ndërsa mëkatet e mëdha edhe të vogla të leshë, me qëllim mësë më të ofrua hidrimi i Allah të zëzëllë. Pasaj Allah të zëzëllë. Në shum ajete të Kur'an ka përmend se çfarë ju bën dobi apo çfarë rezultati i takvallohut, çka është përfundimi i takvallohut, çka çdo bije kete te Allahu Azza Jazel për shkak se kur ti mbështesh me këtë pritkun e devotshmërisë frikës ndaj Allahut Azza Jazel. Këtë tregon Kur'ani. Inna Allaha ma'al ladhina ittaquu wal ladhina muhsinun. Allah është me ata të cilët kanë frikë Allahun dhe me ata të cilët bëjnë vepra të mira. Nëse bën këtë takvallohut që frikënda Allahu tazza jall, e përfiton këtë. Allahu është me ty, apo është marrë tata të cilët kanë frikë Allahun, me dëminën e tij, me afërsinë e tij, do të them me dëgjimin dhe shikimin, kanë një afërsi Allahun ndaj atij që kanë besuar jo sikundaj besimtarva. Në thot, dhe tjyre, dhe të thotë ka afërsi të veçantë ndaj tyre, do të thon pranimin e lutjes, ndjimin e tij e tjetra. Do të thot Allahu azza jall i veçon mesin e besimtarve ata të cilët kanë takvallah më shumë me kët cilësi. Pastaj that Allah, dalama awfa biahdihi, fasia atat cellet plotsojn premtimeren etyra, wattaqa, ai cë plotsom premtimeri te Allahut, wattaqa, dhe ka frik Allahun, fa inna Allahu yuhibbul muttaqin, ndasa Allahu ido atat cellet kan frik Allahun. Ndat përfiton dashurin e Allahut Azza wa Jall. Pastaj that inna Allahu yuhibbul muttaqin, prapë ka përsëritë tjetra ayat se Allahu vërtet i don ata të cë kanë frik Allahut pastaj allah ka thon inna in taktullaha nse ju keni frik allahun azza wajal yjallakum furqana allah yoban ju ni udhrufis nse keni frik allahun neri allah subhanahu wa taala i celi ko frik allahun yoban ati ni udhrufis ku demenda te mirnga ekecha udhrufis den me dallu te kecha nga emira wa yukaffir ankum sayiatakum wa yufal makatat wa yaghfir lakum ويكفر يا شلين مكاتet e ju dhe ju fal ju ja fal mokatet dhe u haslin mokatet kjo trejt per shkak devotshmris ne serio kafrik Allahun azza wajal pastaj thot Allahu w men yteqillaha yj'al lahu makhraja kush kafrik Allahun Allahu jap ati rugdalje ne thot Allahu azza wajal e kujton at kur ai esh ngushti kur ngushtohet Allahu azza wajal i vjen ati rugdalje zgjidhje në çastet kur ti je në vështirësi, Allahu Azza wa Jall nuk të harron, pasi ti se ke harru Allahu Azza wa Jall, Allahu nuk të harron. Në çastet më të ngushta kur s'ka mundësi dikush më të ndihmojë. Huwa men yataqil la yaj'al lu makhraja wa yarzukuhu min haythu la yahtasib. Dhe i bën furnizimin prej kaje se kujton. Natot jo përveç ngusive të tjera. Nëse ka ron fukarallohut dhe ka problemin e fukarallohut, i bën Allahu rriskin prej kaje se kujton. Shkaku sa aj ka pas frikë allahun azzajal gjavë që maria apo të të këvallëku është kak i letësimit që mu hap rruga e fornizimit edhe kondrëta kër njeri u veprar me makate mbyllën rrugët e bereqetit nuk ka bereqet, nuk ka rrëst kër ka frikë allahun azzajal allahun ja hap rrugët dhe e fornizan për ka aj nuk e kujtar wa meje të wakkel ala allah për huë hasbo pasaj të allahun e kush mbështetën allahun allahun i mjaft Pasaj thot Allah. Omen yetqil ja Allah jaallehu min amrihi yusra. E kush ka frik Allahun azzaajal, Allahu, Allahu punen e tij ja letson. Çështet e jetës që ai ka, Allahu ja letson për shkak devotshmërisë. Ne thot ato punë që janë të rënda të vështira, Allahu ja letson atij përmi kalulet. Ne thot ai i cili ka frik Allahun azzaajal, është e kundërta. Allahu ja kundër vështërson çështet, ja vështërson jetën atij. Ju mbyllën rrug, ju vështërsohon punë. Ne thot keq shkaku pse i mungon devotshmëria. Pasaj thëtë Allah Azajal, Keni frikë Allahun, Allah ju mësën ju. Nënë thëtë, nëse njeri ju ka frikë Allahun Azajal, Allah ju ja mësën ati me i kuptu qeshtet dhe me përfitu diturin. Nënë thëtë, shkako që njeri ju ka probleme me mësim me diturin, është edhe kjo, qeshtja dhe vëqëmëris, dhe njeri ju tja letësan Allah Azajal për me marë diturin me ta këvalëk dhe më i kuptuat çështet e fes me takvallëk me devotshmëri do të thathë çka nuk jep secilat si këta po atyre çka kanë frikë Allahun azza zen wattakullaha la'allakum tuflihun dhe keni frikë Allahun ndoshta do të çbotani do të thotë e ka lidh Allahu azza zen devotshmërin frikën e Allahut azza zen me shpëtimin që është shkak për më shpëtuar për i Allahut për dënimet e Allahut azza zen apo hidhrimi i tij është devotshmëria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 e pranon vetëm prej atyre që kanë frikë Allahut azza zzel, kanë ndroj dhe ndalen nga veprat tekshia dhe veprojnë veprat e mira. Me qëllim ndalen nga veprat tekshia, me qëllim mos më mbulo ata hidhrimi i Allahut dhe veprojnë veprat e mira për ma arritë kënafsinë e Allahut azza zzel. Prej këtyra Allahu azza zzel e pranon veprën. Nuk e pranon veprën prej secilit. Do thotë kjo është dobija e tagallokut që thamë shërimi i shpirtit. Pastaj thotë Allahu inne humen ytaqi wasbir Vërtet ai cili ka frikë Allahun dhe bën durim, fa inna Allah la yudhi'u ajra al muhsinin. Vërtet Allahu nuk e humb veprën, punën atyre që janë bomirës. Natat ai cili ka frikë Allahun Azza wa Jall dhe bën durim, Allahu Azza wa Jall nuk e humb veprat e tij. Këtë atë që ka punon, Allahu Azza wa Jall nuk i humb asgjë. Edhe sa do të shpërblen edhe nëse shkon ko e gjatë. Edhe nëse shkon ko e gjatë, Allahu nuk e humb atë mundin e tij, durimin e tij. Dhe da të është përblenë për ata Pasaj Allah Azajal ka obligu pajisje Njeri ju mu pajis Mu furnizu Wa të zëwedu Për esoni Inna khajrë azzadit taqwa Dhe sa pajisja ma emirë këtan është taguallëku Ma të që do të pregaditët njeri ju për otë thim është ma emira taguallëku Frika nga Allah Azajal Pasaj ka thonë Ala inna avliya Allahi la khaufun alehim Bërtejt Nuk ka frik përmeshta Allah Azajal Walahum nuk ka frikë për ata Asë që do të mërzitën Alledhine amenu Në do të mishëta Allahot Të cilët nuk do të ken frikë Në ditën e kiametet Asë që do të mërzitën E Allahot ka përmenjë Se si, mishëti Kanë thonë është ata Alledhine amenu Janë ata të cilët kanë të besu Allahot Wekanu yattakun dha kan pas frik Allahun Azza. Njerëzit të cilët nuk duhet kanë frikën ditën e Kiametit, asë çdo të marziten janë yani ata të cilët kanë besuar Allahun dhe kanë pas frik Allahun Azza. Pasojthat Allahu, ya alladhina amanu, takullahu wa qulu qawlan sadida. O ju të cilët keni besuar, keni frik Allahun Azza dhe thuni fjalë të drejta. Nëse e bëni këtë, keni frikë Allahut, edhe thuni fjalë të drejta, përfundimi i kësaj është, rezultati i kësaj është se Allah zotë ju slih lekum amalakum, ya përmirson veprat e juaja. Amalakum wayaghfir lekum dhunubakum, dha wa fal makatat e juaja. Pastaj Allah zëjë thotë: Tilka darul akhirati, ajo është shtëpia e ahiretit, ne ja ua bënë atyre që nuk dëshirojnë ulun në tokë e kimi pregadit gjennetën dhe nëtëtë, pra atatë të cilët në këtë tok nukdojn lërtsi në tok, me bo lërtsi, me dhimansi në tok, filë ardi, wala fesada, dhe nukdojn me bo shkatërim në tok, wala aqibetu lilëmuttëqin, dhe sa përfundimi është i atyre që kanë frikë Allahun azzawajal. Nëtët, gjithë të kjojën, e rezultat për këtaj është vëtë se, takë valokum. Walë akhiretu indë robbika, lilmuttaqin. Pastaj ka thon ahiretin ditën e kiametën, that ahireti, xhenjeti është te Zoti i përgatitur për ata të cilët kanë pas frik Allahun Azza wa Jall. Ne that Allahu Azza wa Jall ka përgatitur. Kjo është e rezultati i atyre që kanë frik Allahun Azza wa Jall. Pastaj ka përmend Kur'ani se çfarë ka përgatitur. Për ata të selet kanë frikë Allahun Ta të kul au nëbbi u kumë bëkheri min dhalikum Adonit ju të regoj se qka është më e mirë Se stëllit e kësa i bota dhe knasit e kësa i bota Lillë dhina të të qawë Inda Rabbihim Ata të selet kanë frikë zotën e tjura Zotën e tjire për takë pregadit të aj Gjennatin të gjrimin tëhti alënhar Ka pregadit gjennete Dhe kopshe Në të selet në rridhin lumej Khalidine fiha, ati do t'janë përgjithmonë, o ezwajjul mutahara dhe ka pregadit për të hyri gratë të pasrëta, o ridhuanu min Allah dhe ka pregadit knafsinet i dhe më thani imbulen edhe knafsia Allahot, o Allahu basirun beli ibad, vërtejtë Allahu shëfë vejprat e robrëve të vejtë. Pas të e thotë Allah zë gjithujina lilledhine këfarul hayatu të dunja, o eskharule minalledhine amenu, o shë zbukuru, o shë të lisë, Je të eksaibota për ata të cilët bojnë kufër Allahun Azza wa Jell dhe tallën me ata të cilet kanë besue. Ulldhina atqou. Dërsa ata të cilët kanë pas frikë Allahun Azza wa Jell, فوقهم يوم القيامة. Ditën e Kiametit do të janë mbi ata të cilët kanë bokufr. Meqenëse Allahu Azza wa Jell ditën e Kiametit, kafirat tallën me besimtarët, me ata të cilët kanë frikë Allahun. Mir pas Allahu Azza wa Jell ditën e Kiametit do të ngrihet lart, do të janë mbi ata të cilët kanë bokufr. Ato din xhenjeta. Pasaj të të të im minkum illa wa riduha. Nuk ka dikosh nga jot që nuk do të kalon bi gjenëm, bi sirat. Allah Azajal të të të të të të të qdo mbës timtar, qdo njeri ka me kalon bi sirat, bi gjenëm. Kana ala rabbi ke hatmen më këdhia. Ndërse Allahu e ka ban këtëne, leq, në do e ka caktua, dhe pat jetër ka mendoj kjo. Qdo person ka me kalon bi sirat, bi gjenëm. Dhe nga kjo ishpëtojna, në të të të pasi që kan me kalua, thum Zë do të shpotojm ata të cilët kanë pas frik Allahun, sepse pasi që të kaluam mbi urën e Xhehenemit, domethënë Sirat, është e dyshimtë puna a do ta kalosh apo jo. Ja. Përveç ata të cilët kanë pas frik Allahun azza xal, Allahu ka dhënë siguri, do të shpotojmë ata alladhina taqau wa nazaru dhalimina fi hazithiya, derisa ata të cilët kanë pas zëllim do t'i lajmë ne te te junius rrughun, me jun xhehanam. Pastaj thot Allahu inal muttaqina fi jannatin wa na'im. Vërtet ata të cilët kanë frikë Allahun do të jenë në xhennetë dhe dhuntitë e Allahut. Faqihi bi ma atahum rabbuhum dhe do të jenë të kënaqur me atëshka ja vka dhon Zoti i tyre, wa waqahum rabbuhum adhab al-jahim dhe do të jenë të kënaqur me atë çka Zoti i tyre i ka mbrojtë nga dënimi i xhehenimit. Do thotë rezulton kjo se Allahu Azza wa Jalla e shpëton njeriu por shaka vallahu koti përveç asaj që është në xhenetë e shpëton edhe nga xhehenimi. Thot qa innal muttaqina fi maqamin amin. Vërtet ata të cilët kanë pas frik Allahun janë në një vend të sigurt. Fi jannatin wa uyun. Një jannetë në të cilën ka burime, ylbesunë min sundusin wa istibraqin mutaqabilin, vishan daraba tandryshme nga mendofshi dhe e shikojnë njëri-tjetrin në përqultuçe. Thot Allahu Azza wa Jalla, innal muttaqina mafazan. Hada i kawa naba Vërtet për ata të cilët kanë frihë Allahun ka shpëtim Fitore Ka shpëtim Kanë kopshte Dhe kanë rush Nëtë atë Allah azajel Ka pregadit këta ketë Për ata të cilët janë Në gjëndete Lëllëj ushima قَالَتْ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ فَرْتَيْتَ تَصِلَتْ كَنفِ رِقِّ اللَّهُن دوت ين جنَّيت و نلومين فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِر دوت ين ننيڤن دت شندروين ول فِي صِدْقٍ تَسِغور عِنْدَ مَلِيكٍ الْمُقْتَدِر تَ تا سُندوسي إي پلاتفوچيشام دت الله عز وجل جنَّيتلار do t'janë njerëzit, në të tëtë Allah A.Z. në bëjë arsh, mirë po atatët janë gjënejt të lartë të Allahu A.Z. dhe t'jëjpen vendë se kurta. Wa uzli fatil gjënetu lil muttëkina gajri baid dhe është pregabit gjënejt është të lisën për atatë të cilat kanë frik Allahu A.Z. Në dhët, ajete të për të dhe është atyre që kanë janë atyre këta ajete të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Në sanatë që ka ardhur në sunet të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thuat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Akramuhum inda Allahi atqahum." Sa kanë pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam sahabët cilë është njeriu më i ndershëm? Cili është njeriu më i ndershëm te Allahu Azzehual. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Akramuhum inda Allahi atqahum." Më i miri, më i ndershëm te Allahu është ai i cili ka frikë Allahun Azzehual aj celi ka frik Allahun mos shumti aj ash më i ndershëm te Allahu Azza wajal. Dërsa në hadithën e Burayda as Radiyallahu an, se pejgamberi Sallallahu aleyhi وسalam kur ka qetë, dhe ka thonë në një çeit dhe ka caktuar emirin e ka porositë. Dhe për porositëve që ja ka lan, e para porositë ka thënë që aj me pas frik Allahun Azza wajal. Me pas frik Allahun Azza wajal. Thot Borayda kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, اذا امر اميرا على جيش او سريه سريه اوصاه في خاصته بتقوى الله تعالى وبمن معه من المسلمين خيرا. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, saqtoi këndë një emir mbi ndonjë ushtri, ndonca saqtoi keni ushtrimë shkumë luftu nga sahabet, ose po ndonjë çet, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e porosit ka thonë se të ket frik Allahun në veten e tij dhe të ket frik Allahun ndaj besimtarëve. Në të ket frik Allahun mos ju bën padrejsi ushtarëve të vet. Nga musliman Pas taj u thështet u shtërijes U gëzhu fisebili la U gëzhu bismillah Luftani në emër të Allahot Azzawajal Fisebili la në rrugën Në Allahot Azzawajal E gjeni që hërt Ta shti këto këtë ki haditha shumë I do beshëm nësë dënë muslimani me kuptu Se për nga berit dy qështë i ka parment Luftën në emër të Allahot Dhe në rrugën e Allahot Se zgudzën me ka në emër të Allahot E jën rrugën e Allahot ose me kon rrugën e Allahut po jone imrin e Allahut. Tu diat për me çën një vepër e pranuar, patjetër do të me kon nemër e Allahut dhe në rrugën e Allahut azze. Qysh me kon nemër e Allahut, do të thot prit çgjitha veprave, nët ku ta fillosh atë vepër me kon vepër e hajrit e lejume halal ose obligomeng nga Allahu azza. Do kja është në rrugën e Allahut. Edhe ku ta bëj, ta bëj për Allahun azza. Qi me çën e pranuar. Andaj u ka thon pejgamberi lutoni, nemër të Allahut, nëmundon ku ta nesni luftën, nëse në nemër të Allahut edhe luftat jetë në rrugën e Allahot se nëse lufton ti në rrugën e shëtanit në imrën e Allahot kjo së pranohet luftat pa tjetër do të më kanë atë luft që ka Allahot e dëll nëmta tjetë për Allahot edhe Allahot, ta fillasht në ejmër në Allahot të asezër. Qëto që abeqen e pranume. Andaj ka tonë, Uqzu, bismillah, luftani në ejmër të Allahot, fise bilillah, në rrugë në Allahot, katilu men kefarabillah, luftani ata të cilat kanë bë kufer në Allahon, uqzu, wala të kdiru, luftani e mos trathani, wala të methilu, mos mos akhrani, wala të qtulu velida, as mos më bëtni fëmi. Andaj, të për nga në bëjë, këto kanë qenë prej porosive ja ka bova e mirit dhe ushtris kur e ka parciell ajo para se ka parosit ka thënë se ata me pas frik Allahun azza wajal. Nëse e transmeton Sa'di ibn Abi Okasi se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë yaqulu inna Allahu yuhibbu al-'abda at-taqi al-ghani al-khafi. Sotit Allahu azza wajal e don robin e tij të devotshëm që e ka frik Allahun azza wajal që është i pasur dhe është i fshehur. Në të vëprat e tija i bën fshat Te mira nuk i bën sekret njerzit më pak. E kemi për qëllim veprat e mira të cilat nuk janë të obligueme. Do thot, ka veprat obligueme namazi, për shembull, ashtë obligueshëm edhe falet në xhami. Nuk duhet me kuptuar besimtarit se pasi dëshkam i bëvë veprat fsheht, s'po dan xhamin me punë njerëzit u fhol. Jo ja, jo, ja, ashtëllimi në veprat për shembull ndërdhënie. Nëse hap një riyo sadaka, me dhon fsheht, kjo është më e dashur te Allahu Azza xal se sa ti më dhon haptas me punë njerëzit se po jet. Das më thon Nu'man ibn Bashir i thot, qalet tasaddaq ali abi bi ba'd malih. Ke Nu'man ibn Bashir thot se baba im, bua qasi ka thënë, më ka dhënë mua diçka nga pasuria. Ka rivajet që ne e ka thon se ia ka dhënë një rob. Ne thot baba i vet e kalon i shërbëtor djalit vet. Mi shërbiyeton kohën atë djalit. Fa qalet ummi Amra bint Rawaha, ze nona e tij ka thon, ka thënë Amra ka pasën bi Rawaha. Lë ardha hatta tushhid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ne nuk kem akses te djalit tim te adhash kte derisa ta marr shpejamberin sallallahu alaihi wasallam si dëshmitar. Qellimi i saj ka qen se ki ka pas moshëm se nje grua. Paciente qellimi ti që pejgamberin me më marr si dëshmitar se esh friksuse pasi tja e, po ja merr prap. Edhe thot tja dhash ndëshmin prezencën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Fanṭala abi ila an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. As thot se baba im uneste pejgamberi sallallahu alaihi wasallam yashhidu ala sadaqati. Qi me prezentua edhe me dëshmën e pejgamberit për sadakon që kam më dhanë baba im, do thotë, për shërbëtorin që ato më dhanë me kanë shërbimin tim. Faqalehu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kur ka ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thënë, "Ja Rasulullah, kështu edhe kështu çëndron puna." E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kapi. Fa'alta hadha bi waladika kulluhum. A ke provu kta me gjithë djemtë të tu? Do thotë, ajo që dhan këtë vetë djemvë të tu, kta që i kanë të avon kti. Qale la, ka thonë, "Jo." Ja. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë, "Ittaqullaha." keni frik Allahun azza wa jall mos zeproni kështu i udhillo bëhuni të drejt bëhuni të drejt fi aulade kom ndaj fëmijëve tuaj do të keni frik Allahun pejgamberi sallallahu alaihi wasalam e ka porositë këta që të ketë frik Allahun azza wa jall se nëse e ka frik Allahun e shpoton nga padrejtësia e shpoton nga padrejtësia siç e shpoton edhe nga mëkate të tjera pastaj ka hadithën e bin xih al irbad ibn saria al bad ibn saria that Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam likeamboth nje han nje këshill nje dersu wa adana rasulullah sallallahu alaihi wasallam mowiðatan wajadat minh alqulub waðrafat minh aluyun ne kaambojt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nje ders nje këshill derisa zemrat e tona jan vronçet nga ajo çka ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam waðrafat minh aluyun ðsyteton kan lutua pe kunna ya rasulullah tam oydrguari allahot ka anaha mowiðatu almuwaddah ket Dashja, mëojti, kit porosia që na e la neve, sikur më çën porosia e fundit nga jeta jote. Sukur si me çën para vdekjes te Rasulullah. Fa usina, na ep e ne këshillt e celen do të mëo përmbajtnë. E pejgamberi sallallahu aleyhi dhe sallam, usikum bitakwallah azza wajel. Dhe ja pejgamberi sallallahu aleyhi dhe sallam i thot sukur ka ardh je para vdekjes. Çka ishin ato ne porosite fundit që na i kishalon? Pejgamberi sallallahu aleyhi dhe sallam usikum bitakwallah azza wajel. Ju porosës që keni frik Allahun azza wajel. وسمع والطاعه فتا رسبتني اميرين من جوي وان تامر عليكم عبد اذا نسى رب فانه من يعيش منكم سكوذ يتن غا يوف باس ميي فسيرا اختلافا كثيرا دو تشف خلافا بولمين كاتكوندستيمه تمضوها فعليكم بسنتي اتركوني برسونيتنتم وسنه الخلفاء الراشدين هذا السنيتن الخلفا بهرن تراديتن الخاليفه و تدريت المهديين اضوا عليها بالنوازل كابوني براتهم و ذمبال و اياكم و محدثات الامور ذكني كوجيدس مس وپرني مس شپقني و پرا فان كل بدعه ضلاله غاسه شدو شپقه اش بدات ائسلا چون ضلاله باستاي تنمتهن حديثي ابي امامه صددي ابن اجلان الباهيلي رضي الله عنه نماذ ابي امامه صددي اش براي صحابهه تنمتهن حديثن سه پيغمبري صلى الله عليه وسلم و كاثن Tha kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alajhi wasallam duke thënë yahtubu fi hajjati alwada duke anbojt hudban në haxin e lamtumiras çfarë i ka folur si muslimanët natat kërca ka të paravdekës haxin e lamtumiras haxin e fundit që ka vënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam u ka thënë ittaqullah keni frik Allahun azza wajal wasallu khamsakum dhe falni Paskot e namazit Wasumu shahrakom Dhe agjerane mujë në Ramazanit Wa addu zakata e mbalikom Dhe jepne zëqatin e pasurijës tuaj Wa ati ullaha Ati u mara ekom Dhe respektani emirat e juj Tëdkhulu gjennë të Rabbikom Do të hinin gjennetin e Zotit tuj Në thad, peganberis asume ka prasit me këta prasit Falne, këni friga Allahun Falne peskot e namazit Agjerane mujë në Ramazanit Jepne zëqatin Dhe respektani emirat e juj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 Se mes halalit dhe haramit ka veprat dëshimta Keni frik asaj Dhe ka prun shembol një sukur A i përsar i cili rrung ka pen e vet Afër me, me gjës të huj Afër ku finit tokës të hujës E kur afrohen delet afër Komun si me hien të hujën A dhe me hangër Andaj ta të keni frik nga këta Veprat dëshimta të cilat janë afë haram Pasaj me pas frik Nga zjarri Dhe mu rrujt nga zjarri Se pengamberi s.a.s. shkarë në hadit E ka pormenjë Zjarën, Nadini ibn Hatim thot Dhekara nëbihi sallallahu alaihi sallam Në narë Se pëngë në beri e ka përmejnë zjarën Fa shahë bi wajihihi Dhe ka largu ftyrën fa taawadha minha dhaka kergum mbrojje nga zjarri sukur me pashentu ke pop pengamberi sallallahu alaihi wasallam zjarrin fa shaha biwajhihi pastaj prape ka la ghuftira sukur me cindu ke urit nga zjarri fa taawadha minha thumma qal dhaka kergum mbrojja ta allah se ta mbroj nga zjarri pastaj fa ittakun nar keni frik nga zjarri ruai uni frizarrit wala bi shaqqit tamratin edhe sukur thjet me ni hurma fa men lam yajid kush nuqa dan ni hurme me dhan sadaka me shpotu nga zjarri fa bi kelimatin tayyiba athar la tatat ni qal te mir مكاسب صالته تفضلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب اليك